Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'd Ukhtifillah Rahimani Warahimakillah InsyaAllah ta'ala Pada siang hari ini Kita akan melanjutkan Pelajaran kita Dari pelajaran ilmu saraf Yang mudah-mudahan Yang sedikit ini bisa memberikan manfaat Untuk kita semuanya Naam amin ya rabbal alamin Mari kita masuk pada halaman yang ke-28 Dari buku panduan program Bisa yaitu kita akan masuk pada pembahasan Wazan-wazan tasrif Naam Dulu pernah e, kami sampaikan bahawa Ilmu tasrif atau saraf itu terdapat padanya 35 wazan atau 35 bab dari 35 bab ini hanya ada 22 wazan yang sering dipakai dalam percakapan sehari-hari dan dari 22 wazan ini terdapat padanya yaitu e, menjadi dua kelompok dari wazan sulasi dan rubai. Adapun yang sulasi di sana terdapat sulasi mujarrad yaitu Sejumlah enam wazan. Untuk sulasi mujarat enam wazan. Kemudian sulasi mazid dua belas wazan. Dan sehingga menjadi berapa? Delapan belas ya. Delapan belas wazan. Lalu sisanya yang empat adalah. Terbagi untuk rubai. Yaitu satu wazan untuk rubai mujarat. Dan tiga wazan untuk rubai mazid. Nah. Nah. Adapun yang lainnya dari 35 yang ada, setelah terkurangi 22 wazan masih tersisa 13 wazan adalah wazan-wazan yang rumit yang sangat jarang ditemukan di dalam percakapan bahasa Arab sehari-hari. Naam. Adapun ke-22 wazan yang terbagi ke dalam dua wazan yaitu wazan sulati dan rubai, maka yang pertama adalah wazan sulasi mujarrad di sana terdapat 6 bab kemudian ada wazan sulasi mazid seperti aqrama allama dan sebagainya kemudian yang ketiga ada wazan rubai mujarrad seperti dahraja kemudian rubai mazid seperti tadahraja insyaallah taala pada pembahasan berikutnya kita akan bahas secara lebih detail dari wazan-wazan tersebut Nah, Lalu perlu kita ketahui pula Apa yang dimaksud dengan wazan sulasi mujurad Wazan sulasi mujurad artinya Adalah wazan yang terdiri dari tiga huruf asli Terdiri dari tiga huruf saja yaitu huruf asli Adapun sulasi mujid Maka adalah wazan yang tersusun dari empat huruf uh, Apuan Sulasi mujid uh, adalah wazan yang terdiri dari tiga huruf Beserta tambahan huruf Naam Beserta tambahan huruf selain huruf asli Adapun rubai mujurat Maka adalah wazan yang terdiri dari empat huruf asli Dan rubai mazid adalah wazan yang terdiri dari empat huruf huruf asli Ditambah huruf lainnya Ia huruf tambahan Naam Baik. Astagfirullah rahimani wa rahimakillah. Jadi dari keempat kelompok kata yang telah disebutkan tadi, sulasi mujarrad, sulasi mazid, ruba'i mujarrad dan ruba'i mazid, maka yang paling banyak kita temukan adalah kelompok sulasi mujarrad dan sulasi mazid. Karena itu, kita akan fokuskan pembahasan pada kedua wazan ini insyaallah taala that no, I'm